Garitsualdiko bigarren asteko egoaztena. Evangelioa Salmateoren liburutik. Aldiaretan Jesusei Jerusalemera igoten ten ziardua da. 12 ikasleak aparte hartu eta esan utzen bidean begiratu Jerusalemera igoten ten diardugu eta gizonaren semea abade buruen eta lege maisuen eskuetara emongo dabe eriotzara kondenatuko dabe eta atzerritarren eskuetara emongo, iseka egin deioen, zigortu eta kurutzeratu dagien, baina hirugarren egunean biztu egingo da. Horduan zebedeotaren ama hurreratu jakon Jesusi bere zemeekin eta aurrean auspestu, eskari bat egiteko. Jesus egiten duetan gurazu Eta berak agindue izun nire semebio honek, bata zure eskuman eta bestea zure eskerrean jasarri daite zure erreinuan. Eta Jesusek ez dakizu zerreskatzen du zuen. Gauzaalzare nik edan behardodan kopatik edateko. erantzen utzoen bai gauza gara! Jesusek orduan. Nireko patik edan, bai edango zubea, baina nire ezker eskumat jesarte hori ez dago nire esku inori emotea. Nire aitak norentzat prestauta dauan ari emongo deako. Beste amarrak horien zutean biziroa sarre jarriziran anaia biekaz. Baina Jesusek dei egin eta esan eutzen. Badak izure, herrietako agintariek menpean hartzen da bezala herriak. Eta handikiek euren agintea ezarten deutsela. Ez bedi izan holan zuen artean. Zuen artean handi izan gura daua na, izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehenengo izan gura daua na, izan, bedez, izan bedi zuen morroi. Gizunaren semea ere ez da, zerbitzua izatera. etorri? zerbitzera baino, eta bere bizia, guztien orbeintzari emotera, jaunak esana. Evangelariek erruz azpimarratzen dabe, hau, Jesusen ardura handilez. Bere ikaslei argi, iztea, Jerusalenen zer aurkitxuko dauan, Herriagintarien eta eliza elizagintarien gaitzezpena. Eta badirudi aspimarratu nahi dabela ere ikasleen ulertezina. Entzun gorra edo hartara eza. Ez zindabe buruan sartu euren maizua paretik endua izango danik. Gogoan dugu olango egoera baten pedrok berak hartzen dauala Jesus bazterrera eta abrutik kendu nahi dut zola olango horiek gertatu daki okenik. Jesusek zuzenean dinotso orduan kendu zaitez nire aurretik satanas zure buru bideak ez dirak izakien abainota. Orainguan Jesusek irakatziaren onarte zina bestera batera jarten deusku evangelariak. Zebedeotaren ama honen eskariak, eta ikasleen artean eskari honek sortua zoten dauan marmarra azaleratuz. Zeintzuk diran gero Jesusen ardurak, eta zeintzu arduratan galtzen diran ikasleak. Hortxe ere ikasigeike geure burua ezagutzen. Eta barriro ere Jesusen aspimarra. Zeelangoak izan behar daben bere jarraitzaileen arteko hartu emonek. Eta bakotxak zer bilatu behar dauan, besten zerbitzare izatea. Zenbat landuko dauan maisuak irakaspen hau, eta zein egiten jaken bere ikasleei euren bizitzan gauzatzea. Orain dinoa azken kenu bat ere behar izango dau, azken afarian emongo dauna, bere ikasleei onak garbitzen. Zalmoarekin otoitzean, hausia errepikatuko dago. Salbaun nagizu jauna zeure errukiaz. Salbaun nagizu jauna zeure errukiaz. Ezkutuan jarri deusten saretik ataran nagizu, zeu zaitxut eta gordeleku, zeure eskuetan isten doten nire nasea, askatu nozu jauna jainkoleiala. Salbaun nagizu jauna zeure errukiaz. Entzuunndot askoren marmarra, eeddo ondik bildurikara, nire aurka alkar hartuta, niri bizia zelan ke dabiltza. Salbaun nagizu jauna zeure errukiaz. kostera jauna usteon zeugandot, zeuzara nire jainko di. Zure eskuan nire joan etorria ataran agizu areri eskutik aurrean narabilenekandik. Salbaun agizu jauna zeure errukiaz.